Очевидно, парторг виконував чиєсь доручення. Подумавши про це, Максим шанобливо схилив голову. Але, здається, ти кудись поспішав? Угу, коротко відповів Максим. «Ну, доведеться повернутися. Зараз ми підіймемося нагору, де з вами зустрінеться одна людина. Але ж я... Це дуже серйозно. Парторг наблизив своє обличчя в притул, і Максим мимоволі відсахнувся. Я радив би вам відкласти всі справи і негайно йти за мною. Тому же я хоча б Максиме Анатолійовичу, А хто він, той чоловік? Ну, пробачте, той товариш. Ну, як би вам це сказати, зморщив чоло Парторг. Непомітно, він перейшов на ви, і цей офіційний тон Максові також не подобався. Е, цей товариш із такої, ну, я б сказав, установи називати голос, яку мені б зараз дуже і дуже не хотілося. Ви розумієте мене? В очах парторга виразно світився страх. Максу теж стало не по собі. Отже, якщо вірити словам цієї людини, десь там, на горі, на нього чекає працівник органів. Нісенітниця. Чому? За що? Навіщо біс його забирай? Макс покірно крокував у слід за парторгом, відчуваючи, як його серце стискається в грудях від зростаючої тривоги. Це був навіть не страх, а щось холодне пекуче, загрозливо нестерпне у своїй непередбачуваності. Єдине, за що він зараз міг би відповідати сповна, так це за свої випивки. Але ж п'є кожен, причому навіть із їхнього цеху, Макс далеко не найгірший. А може хтось уже доніс їм про сімейні сварки? Відразу відкинув таку думку. Ну якби працівники органів цікавилися усіма підряд пияками і скандалістами, часу для іншої роботи у них не залишилося, тоді чому ж ним цікавляться органи? Жартувати з цим знав не варто. Співробітники пошипки розповідали історію, яка трапилася з Микитою Бондарем годинниковим майстром, затятим мовчуном. У своїй майстерні той мав необережність слухати «Радіо Свобода». Хтось на нього доніс. І якраз про те, що Бондар слухав передачу про Голодомор в Україні. Наступного дня і згодом багато-багато днів підряд Годинникаря викликали у відому установу. Макс навіть подумки не бажав згадувати її назву. У його будці зробили обшук і знайшли касети з блатними піснями російського емігранта Віллі Токарєва. Цього, окрім радіопередач про голод, було достатньо для великого клопоту. Бондар Ходив на ці бесіди, аж поки в його поведінці не почали вбачати багато дивного. А врешті Микита зовсім зник. На його дверях висіла велика колодка, і багато хто шкодував за ним, бо кращого годинникового майстра як не крути не було. Зате потім стало відомо, що годинникар закінчив психушкою. Щось, мовляв, у його місках надламалося. Слово б, пропав чоловік. Хоч Макс згодом бачив його ще не раз. Партор зупинився перед якимись дверима, проминувши перед тим прийманню директора. Чому тут? запитав себе Макс. Заходьте, запропонував Парторг і відчинив двері. Чи не вперше за весь час їхнього знайомства Максим помітив у зіницях цієї людини ледь помітну тінь співчуття. «А ви?» «Я залишусь тут». Максим увійшов до якогось кабінету, з якого, очевидно, перед тим випровадили когось із експедиторів чи бухгалтерів. Папки із заводськими паперами так і залишилися на столі, за яким тепер сидів кремезний русявий чоловік. Побачивши Максима, він коротко привітався і назвав своє прізвище, яке Макс чомусь не зафіксував. Доброго дня! і собі озвався до незнайомця. Сідайте, Максима Анатолійовичу, мене звуть Миколою Трохимовичем. Закурите? запропонував миролюбно, навіть із якоюсь теплою, доброзичливою посмішкою гість. «Ні, дякую, не курю». «Я бачу, ви тривожитеся, товаришу Максиме». «Не варто, я прийшов до вас просто поговорити», заговорив Микола Трохимович.